Stúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie Úriukov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Druhá časť Palino bol spolužiak Silvínho otca z Metodovej. V 73. ušiel s rodičmi do Ameriky. Rodina zakotvila v Sietli, kde sa im ako tak darilo. Otec architekt bol niekoľko rokov nútený pracovať ako stavby vedúci. Mama začínala v školskej jedálni a napokon si polepšila na nemčinárku. Otec sa stratou statusu odmietol trápiť. Tvrdil, že práca na stavbe je výborná prax. Nezlomný optimizmus sa vyplatil. Nakoniec sa predsa len uplatnil aj ako architekt, aj keď sa nikdy nedostal k takým zaujímavým projektom, na aké bol zvyknutý na Slovensku. V Amerike zväčša navrhoval interiéry pre strednú vrstvu. Kostarický dom bol výsledkom spoločného úsilia tandemu otec a syn. Myšlienka projektu skrsla počas ojedinelej dovolenky, ktorú rodina trávila cestovaním po strednej Amerike. Kostarika im očarovala. Palinov otec bol nadšený krajinou, ktorá v 40. rokoch zrušila armádu a pomerne skoro sa začala profilovať ako ekologicky zmýšľajúca. Ako čerstvý penzista si užíval navrhovanie otvoreného domu aj samotnú stavbu. Zrejme mal pocit, že synovi konečne niečo odovzdáva. Po dostávaní domu tam ako rodina boli spolu len párkrát. Mamu cestovanie znervózňovalo, no Palino sa v Kostarike začal cítiť ako doma. Časom kúpil o kusok ďalej druhý dom a začal ho prenajímať. Silviu ubytoval u seba. Nový dom mal lepší výhľad aj bazén a celkovo bol komfortnejší, ale bolo zjavné, že prvý dom mal radšej. Silvia bola vďačná, že bola práve tam. Poslední hostia z prenajatého domu odišli ešte pred jej príchodom a noví sa pre pandémiu do krajiny nehrnuli. Aspoň nebude mať pocit, že Palino gúli nej prichádza o peniaze z prenájmu. Muselo to byť fajn Stavať spolu s otcom, poznamenala. Nebola si istá, či sa jej podarilo vyznieť neutrálne. Palino sa zatvoril ako kareta zelenavá. Typická pre pláže pacifického pobrežia. Oči dohora hora, kútiky úst nadol. V zápeti sa zasmial ironickým smiechom. Zo Silvie opadla tykajúca závisť. Kto vie, čo počas občasných telefonátov hovoril Palinovi jej otec? Predstavovala si, ako si protirečí. Silvia aj fajn, ale nemáme si veľmi čo povedať. Nerozumie mi A ja zase nerozumiem jej Ale inak máme pekný vzťah Niektorí ľudia sa berú strašne vážne Nič zlom, Sylvia je zlatá Dokonca občas vtipná Hlavne je to Mirová dcera A keď mi zavolal, že potrebuje pomoc Nebolo o čom Ústavične sa stiažuje na svoju rodinu. No ale všetky rodiny sú šialené. Prečo kontaminuje môj raj na zemi svojimi halucináciami? Deti sa škriepia, povedal som, keď som sa po desiatich minútach historky bez pointy prebojoval k slovu. A ona hneď: Ale moje deti... Ježiš Maria. Koľko tá žena spotrebuje komplimentov? Sedí si na terase v bikinách. Okolo bokov len plážová šatka. No a cez nohu občas kontroluje, či splaviek nevykúka bradavka. OK, rozumiem. Ale zatiahnuté brucho, chrbát vystretý, veď sme v trópoch. Mohl by som byť jej otec. Dáva si záležať, aký dojem zanechá. Premôžem sa a idem na to. Tie čierne plavky ti pristanú, Silvia. Ešte viac vypne, celá sa rožiari. Áno, si milý. Nebolo jednoduché zohnať v januári nové plavky. Staré boli totálne rozpadnuté. A pokračuje o poch, ako keby sme boli kamarátky. Dotlačí ma až gotázke, či je aj šatka nová. Zase niekoľko minút rozpráva a na záver ešte čaká pochvalu aj za šatku. Naša vzorná školáčka, naša pekná slečna, ako si nám vyrástla, naša jednotkárka zvyknutá hviezdiť, ako si si tú šatku u mne uviazala a ako ti, ako ti pristane, už naozaj tápam. Na záver ešte vytiahneme sa z rukáva, na tebe vyzerá všetko dobre. A viac sa nezmôžem. Vystrieľal som sa, ale na teraz to stačí. Silvia sa usmieva, lichote nezabralo. Pomaly sa môže premeniť na ľudskú bytosť. Konečne sa uvoľní, dokonca sa na stoličke oprie, oslobodí stiahnuté brucho. Pohov však netrvá dlho. O chvíľu si všimne, že sa jej sedadlo vrýva do stiehna. Zo šatko sukne vykúka kus mesa s celulitídou. Nie, celú da ukradnutá, beriem ju ako súčasť života a rozmýšľam, či Silvý poviem, že tú jej som videl už stokrát. Spoločenské stretnutia sa tu totiž odohrávajú v plavkách. Keď vidím, ako očervenie a vyskočí zo stoličky, rozhodnem sa mlčať. Blondiavá Mary Pálinovi vyrazila dých. Keď ju v mestečku náhodne stretli, zdúbkal ešte počas zoznamovania. Zamrmal čosi o čerstvých mangách a cigarách a doslova bežal do dobre zásobeného supermarketu. Silvia ospravedlňujúco krčila plecami. Mary sa tvárila, akoby nič. Možno pred ňou ľudia utekali bežne. Sylvia to prírodzene nemohla nechať tak. Už počas cesty autom domov načala tému rýchleho úniku a keď ju Palino odbil, pripravila sa na večer. Matkine očakávania a otcové nečakané zmeny nálad v nej vycibrili schopnosť vnárať sa do psychiky iných. Zdolávať vratké, povrazové mosty nad krátermi plnými lávy. Predvídať okolnosti, hľadať súvislosti, nachádzať východiská. Vedela sa pýtať. Vedela počúvať. Palino doteraz nebol zaujímavým objektom výskumu ako otcov kamarát sa ocitol v kategórii dospelých, zatiaľčo ona sa v jeho hostiteľskej prítomnosti cítila infantilne, ako väčšné dieťa. On sa stará a aspoň teoreticky poskytuje odpovede. Pátra potete, ona tápa, hľadá sa mu seba. Mary narušila rovnováhu ich biotopu. Bol to môj posledný producenský job v Hollywoode. Je to hádam už aj 20 rokov. Potom som pracoval len pre reklamky a malé produkcie. Ako Valéryin asistent som mal na starosti autorov. Mojou úlohou bolo nájať spisovateľa, dramaturga alebo scenáristu na slovenské dialogy. Malo to byť klasické Valeríno veľkovýpravné B, -čko. čiže v skutočnosti C. -čko. Myslím, že na tie časy už pomerne retro. Osud jednej imigrantskej rodiny z východnej Európy. Valérii bola konkrétna krajina ukradnutá. Ale keďže som spomenul, že som pôvodom zo Slovenska, bolo rozhodnuté. Ani som nestihol navrhnúť, že tých 30 riadkov dialógu zvládnem napísať sám. Valéria mala so slovenskými produkciami dobre skúsenosti, a hneď vymenovala troch veteránov, s ktorými pri natáčaní na nejakých slovenských zrúcaninách úspešne spolupracovala. Jeden bol medzičasom mŕtvy, druhý odmietal cestovať a tretí nevedel ani ceknúť po anglicky. Oslovil som teda pár ľudí z VšMU a poprosili ho nápady. Kandidáti mali poslať krátky prozaický text v angličtine. Dostal som tri ukážky v slovenčine. A jednu jedinu po anglicky. Autorkou bola študentka dramaturgie Margareta Mary Klásová. Bez záväzkov, dyštiva vycestovať a preraziť v Hollywoode, ako písal v odporúčaní profesor prominentný slovenský herec. Epizodný kráľ vo valerínej fantasmagorii zasadenej do stredoveku a točenej čiastočne na Slovensku. Merinu poviedku som poslal nášmu scenáristovi. Ťažil z jedného hitu s Tomom Krúzom z prehistorických čias. No inak bol profesionálne dávno zazenitom. Správal sa ku ako k svojej sekretárke a na ukážku odpísal: OK, nič lepšie asi nenájdeme. Mary som poslal e-mail, že sa scenáristovi poviedka páčila. A môžeme začať vybavovať pracovné víza. Keď sme na ňu so Silvio v meste narazili, cítil som len mimovoľný odpor voči zašlej špine a strapatým vlasom. Hĺbšie som antipatiu neanalizoval. Až keď nás Silvia predstavila a povedala, toto je Mary, zľakol som sa. Zdalo sa mi, že v pomerne čistej angličtine som počul slovenské fonémy. V panike som ušiel do obchodu odviezť Mary do nemocnice je jedna vec. Nastiahovaciu do domu, druhá. Silvín spasiteľský syndrom. A Mary, väčšiná chudera, magnet na problémy. Je Sylvia slepá. Chodím do Santa Terezy 20 rokov a ani raz som sa omylom neocítol na pozemku najväčšieho kokajínového dílera celého polostrova. Vedel som, že je Mary trošku iná ako väčšina ľudí, zasnená vo vlastnom svete, odpálený dekel, ako hovorí silvia. Považuje sa za pipi dlhú pančuchu a väčšina výmyslov je vždy nejako prejde. Ale vybrať sa na pláž cez súkromný pozemok a všimnúť si to, až keď sa je do zahryzne zahrizne Rottweiler, tomu hovorím vyšší level zasnenia. Možno si myslela, že v obrovskej vile hneď pri pláži býva nejaká bohatá, láskavá jogínska babička. Pri rannej meditácii prosila vesmír o masérku, čo by zapadala do týmu. „Aao. Mary už aj nastupuje do služby. Šťastie, že ju ochránkár na poli v bezvedomí vytrhol psy z papule, ignorujúc zamestnávateľa, ktorý v kokainovom delíriu vršťal: Trhaj, Hektor, trhaj! A vypadni z môjho pozemku, ty hypisácka! – Vyniesol meri na ulicu, kde hneď narazili na nás. Silvia nezaváhala. Palino. musíme ju vziať do nemocnice. Vedel som, že to povie. Sekúriťák naložil krvácajúcu Mary do auta a ja som mu poďakoval, akoby mi práve zachránil niekoho blízkeho. Má toho psa najradšej na svete. Rozpráva sa s ním ako s bábetkom, rapotal celý rozčúlený a napodobňoval šéfa. Poď sa, môj, no áno, áno, ty moja krásna papulenka, ňufinečko môj. To poznám, ozvala sa Silvia zo zadného sedadla a na chvíľu prestala hladkať bezvládnu meri po strapatých hlasoch. Moje deti nikdy neprespali u mojej mami, pretože by ňufinečko siku nemal kde spať. Potrebuje vlastnú postel, potkano šklbaný. Raz pohrízol môjho syna povedala smerom k ochrankárovi stále stojacemu pri aute. A mama mi vynadala, na čo ho chlapec provokoval. Urobil som chybu, keď som pri štartovaní prehodil, že nervóznych ratlíkov veru netreba provokovať. Sikuje border teriér. Myška pohryzol keď mu z ruky vychňapol kúsok makovej lúpačky. Ozvalo sa zozadu zadu prísne. Samozrejme, Teraz Mary pri bazéne medituje. Nenápadne ju sledujeme z kuchynskej terasy. Sylvia začína byť nesvoja. Jedna vec je hrať sa na záchrankyňu a druhá má doma raneného neznámeho mimozemšťana z planéty Batika. Myslím, že by sa Mary najradšej zbavila, ale má smolu. Ja si ju do domu určite nevezmem. Kým bude tu, mám akú takú šancu neprezradiť sa. Nikdy sme sa osobne nestretli a sociálne médiá v čase našich pracovných výjime neexistovali. Teda pravdepodobne netuší, ako vyzerám. Keď sa so Valéria nakoniec rozhodla, že z filmu o imigrantoch nič nebude, Mary mi vypisovala, že aj tak príde do LA. Môžeme si dať kávu? Nechcelo sa mi. Pre ňu to bola zmarená pracovná príležitosť. Začiatok dráhy vo filmovom biznise sa odložil, ale pre mňa to bolo začiatok konca. Koniec kariéry aj LA. Producenská práca sa mi znosila. Vždy som chcel robiť undergroundový film. Na škole som mal veľké plány, ako všetci. S kamarátmi sme zháňali peniaze na projekty, obiehali festivaly, stretávali sme sa s Toddom Haynesom, Gregom Arakim a Ninou Menkis a snívali otočení nekonvenčných vecí. V 90. rokoch bolo LA stále plné možností. Býval som v byte v západnom Hollywoode, vtedy sa tam ešte dal zohnať jedno izbák za normálne peniaze. Valerína kancelária bola naskok na Sunset Boulevard. Každý večer po práci som sa stretával s partiou. Valéria ma zamestnala tesne pred skončením školy, bol som na seba hrdý. Ledva som dorazil do Hollywoodu a už som mal teplý flek so slušným platom. K tomu byť zo so stabilizovaným nájomným, ktoré sa 20 rokov nezvýšilo. Ja som si nemohol priať. Kamarátov bez peňazí som pozýval na večere a drinky, randil som. Boli to dobré časy, možno najlepšie. Život bol plný možností. V diálke stále existovala vidina budúcnosti, v ktorej sa mali zamotniť všetky naše sny. Na mojom gauči väčšine niekto prespával. Dlho sa zdalo, že som z partie jediný zodpovedný, jediný dospelý. Ostatní si zarábali ako čašníci a zadarmo stážovali pre nejakého povýšeného režiséra, prípadne zháňali investorov na svoj prvý krátky film. S tempom napredovali k naplneniu svojich umeleckých vízií. Brali to tak, že kariéra a sláva prídu neskôr. Na rozdiel od nich som necítil tlak. Určitú dobu som bol vyslovene spokojný. Bojovali o prežitie. Ja som žil. Keď sa mi niekto páčil, pozval som ho na rande do Chateau Marmont, zaplatil firemnou kartou a v kancelárii obed vyúčtoval ako pracovnú schôdzku. Lenže aj s limačím tempom sa dá dôjsť do cieľa. A takmer všetci moji známy nakoniec prerazili. Aj tí, čo sa vyslovene nepreslávili, skončili minimálne ako produkční seriálov typu Girls. a Jednoducho to dokázali. Nenápadne, krôčik po krôčiku, kompromis po kompromise sa stávali sami sebou. Ja som zatiaľ točil komerčný odpad pre Valériu a príliš mi to nevadilo. Zvykol som si na pohodlie. Postupne som s nimi prestal chodiť hľadať filmovacie lokality. S pribúdajúcimi rokmi som bol unavenejší, mal som prácu a to sa stačilo. Po 12 hodinovom dni som si potreboval odýchnuť, nie brainstormovať. Keď sa však všetci okolo mňa začali rozbiehať, mrzelo ma to. Tiež som chcel byť podpísaný pod niečím kvalitným. Napriek vekovému rozdielu som chcel to isté, čo mery. Akurát, že v čase, keď sa naše cesty skrýžili, som už začínal byť cynický. Prekvapilo ma, že sme cez e-maily nadviazali taký intimný vzťah. Možno bolo ľahšie otvoriť sa niekomu, koho som nikdy nestretol. Ako by som tušil, že z našej spolupráce nič nebude. Takéto veci sa v Hollywoode stávajú na dennom poriadku. Medzi referenciami v životopise Mary uviedla írskeho herca. Videota s pársekundovými štekmi v dvoch veľkofilmoch. Nechápal som prečo. Hrali sme spolu v reklame, napísala. Na praci prášok, uťahoval som si z nej, no ír medzi nami prelomil ľady. Preoboch niečo znamenal. Bolo mi jasné, že symbolika je opačná. Ona dúfala v niečo pozitívne a vzrušujúce. Ja som v súvislosti s jeho menom automaticky predvídal katastrofu. Ruky preč, hrozia popáleniny, napísal som dramaticky. Povedz viac, please, odpísala, kým som spal. Do rána som bol menej odvážny. Nič som Mary nenapísal. Výbavo som odpovedal, že by odo mňa nebolo fér ohovárať. Možno, keď sa bližšie spoznáme. A spoznali sme sa. Počas toho, ako sme riešili nevyhnutné papierovačky, pracovné víza a rozvrh našej scenaristické hviezdy, z ktorej sa vyklul alkoholik v pokročilom štádiu, sme nadviazali priateľstvo. Vymienali sme si typy na filmy. Mary na moje odporúčanie začala pozerať Laurela a Hardio a naoplátku mi poslala balík s DVD-čkami. Obrazy starého sveta, rúžové sny, záhrada. Boli mi zvláštne povedomé. Viazali sa k minulému životu, o ktorom sme doma príliš nehovorili, aby sme náhodou, najmä zo začiatku, nemali pocit, že sme urobili chybu, keď sme odišli. Počas sa pocit zmenil na niečo efemérné. No, zachoval si slovenskú filmovú optiku. Trochu sociálna dráma, trochu halucinácie. Ako z Jakubiska. Keď sme emigrovali, bol som tínedžer. A rodičia sa snažili, aby som čo najrýchlejšie zapadol. Otec na mňa už po ceste začal hovoriť po anglicky. Nesmierne ma tým iritoval. Angličtinov liezol na nervie mame, no okrem grimás, poza chrbát, nedala ani slovom najavo, aby prestal. Ocová angličtina vychádzala z pasívnych technických znalostí. Základy si osvojil vďaka architektonickej hantírke a trvalo dlho, kým nadobudol ľahkosť a plynulosť. Takýmito mi to sa ale netrápil. Pokiaľ pre moju chybu nespadne dom, nica sa nedeje, hovorieval. Mama bola naopak pedantná lingvistka. Angličtinu si ako samouk zdokonaľovala od prvého dňa v rakúskom tábore. Možno sme sa zblížili príliš. Nikdy som Harry nestretol a pritom som v e-mailoch veselo písal o osobnom aj pracovnom živote. Prezradil som, čo sa stalo na mítingu so sponzormi. Na stole mi ležala jej zmluva s dodatkom o mlčanlivosti a mne bolo jasné, že som prekročil všetky čiary, ktoré človeka v Hollywoode zavezujú k diskrétnosti. Ale to je v Hollywoode tiež bežné. Každý ohovára každého. Každý o každom niečo vie. O Mary som nevedel nič okrem toho, čo som si prečítal v mailoch. Otvoril som sa pred ňou ako pred málokým kým bola na inom kontinente. Jej existencia nebola úplne, nie že by nebola reálna, ale vnímal som ju cez filter. Pierka a rúžová hmla. Pri tom žiaden filter neexistoval. Mary bola Mary. Bal som sa, že ak by padla do pazúrov Írovi, perie by z nej len tak lietalo. V kuchynskej terasy závistlivo pozorovala štíhle telo ležerne natiahnuté na lehatku pri bazéne. Žena vyzerala príťažlivo aj s ranami po psích zuboch. Sylvia by takú bezprostrednosť brala všetkými desiatimi. Akoby Mary bolo jedno, ako vyzerá. Alebo si bola vedomá, že z každého úhla vyzerá dobre. Silvia sa nevedela rozhodnúť, ktorá možnosť ju viac? Nezaregistrovala, kedy sa misky váh prevážili. Veď Mary bola, mala byť, strelená chudera v starých handrách bez strechy nad hlavou. Teraz tu plachtila podobe v háčkovaných plavkách skôr fotoeditoriál z Vogue, než človek v mentálnej či materiálnej núdzi. Snad nezačne robiť stojky na hlave. Vydesila sa Sylvia, keď sa Mary postavila a opatrne skúšala základné jogové asány. Nebola pripravená na priamu konfrontáciu so sviežosťou mladosti. Pre mužov sa stávala neviditeľnou. Občas sa síce prihodilo, že na ňu niekto na ulici zaostril. Z diálky sa do nej zapichli oči, ktoré v nej donedávna vyvolávali mix trápna, hnevu a polichotenia. Oči mali očakávania. Vynúcovali si vypnutie hrude rýchlu úpravu vlasov. Niekedy sa na natrud schúlila do seba, alebo, naopak, pohľad drzo opetovala. Pomaly prechádzala po tele pozorovateľa, silné aj slabé stránky, až kým muža nepriviedla do rozpakov. Teraz sa muži so stoporenými pohľadmi vyskytovali menej zízali prevažne starší páni. Mladší sa trochu prekvapene a možno aj ospravedlňujúco odvrátili, keď sa míňali. Zblízka boli ukazovatele Silvínoho stredného veku zjavnejšie. Na chvíľu si vydýchla. Bola skolavon. von. No úleva netrvala dlho. Silviu začali trápiť ženy. Ženy v jej veku a o trochu mladšie. Menej vrások, našponovaný zatok, vlasy nešedivé, nestrácajúce na objeme ani kvalite. Buď mali prístup k fontáne mladosti, alebo okolo nej pribúdali spevňujúce cvičenia a botox. Silvia chcela starnúť prírodzene a s gráciou, ale mala podmienku. Prírodzene starnúť mali všetci, nielen ona. Z obrazovky počítača na ňu svietili stránky stále nepreloženej publikácie Pleasure and Personal Growth 2. Z pdf sa usmievala druhá séria šťastných tvárí žien, ktoré dosiahli aj rozkoš, aj osobnostný rast. Obyčajné ženy, ktoré to dokázali. Americký vydavateľ opäť vybral väčšie modelky s nádhernými, tukom vystuženými tvárami starecká mekosť v nedohľadne. Vždy použijú ženy s krásnou tvárou, ⁇ hnevala sa Sylvia. K tomu dole pribazené mery, dohrízená a predsa v zene. Kde robí Sylvia chybu?